بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <coughs> والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاغل الله جل شانه ادنسي مسلوات صلاه على نبينا قدس نق محمد صلى الله عليه وسلم كاروزيشن الله تبارك وتعالى وبيكوي بيريته بويتي صلاح جل شانه اسنسكم بوكبايازن الله تبارك وتعالى مليمو دناسوچني ادوني كويجاسبوي اسنسكم بوكبايازنشو jedan koji čumri samo kao pravi musliman. Kao što smo rekli da e, neuprošno na ovo kada to prije toga da smo završili sa govorom o životu u barzahu, odnosno sa govorom o životu u kabru. I da novo se činjenčamo početo. Čeras jeste govor o sudnjem danu, odnosno o nastupanju sudnjeg dana i sve ono što će, što slijedi, odnosno što će doći do Uh, ulaska odnosno dogovora o oh, ulasku u džennet ili džehennem danas Allah t'barak ve ta'ala od njega od njega sać. Odmane sam u početku da kažem jedno stvar da je uh, sudnji dan u Kur'anu nazvan u uh, Kur'anu uh, uh, nazvan sa više imena. Jedan broj lame, kao što je to spomenu Hafiz ibn Hadžer al-Asqalani u sonje al-Fath al-Bari kaže da sudnji dan ima 50 imena ili više od 50 imena. Znači uzišeni Allah t'barak ve ta'ala ubajdan uh, u Kur'anu uh, naziva raznim nazima. Odmah da kažemo zašto to. Razlog tome je zato što, kao što vam je poznato, da je Kur'an objavljen na izvornom arapskom jeziku. I normalno svaki jezik ima svoje karakteristike. Pa je tako, na primjer, bilo od karakteristika arapskog jezika, odnosno bilo i ostalo, da stvar koja je bitna, koja je imala važnost u životu ljudi, da je nazivana sa više imena. A tako, na primjer, predislamske Arapi, kod njih, na primjer, bila sablja, odnosno mač, nešto posebno. Jer inač, jedna od, da tako kažemo sada, kada bi malo izlazili s teme od karakteristika predislamske Arap, Arapa, odnosno kada bi se vratila njihovu pojeziju, vidjeli bi da predislamske Arapi koji su pisali pojeziju, odnosno njihovi pjesnici, da su većinom pjevali od dvije stvari, odnosno pisali pjesmu o dvijema stvarima. E, jedna jedna stvar je ljuba, znači u ženama i tako dalje, a druga stvar je rat, piratovanje Znači, žene i ratovanje subira glavna stvar, glavna fora kod njih. Tako, na primjer, sablja, s obzirom da je znači, bio e, oružje, nešto sa čim su e, ratovali, e, spominje se da je odnosno, da ima u arapskom jeziku nekoliko stotina naziva. Znači, sablja kao sablja, da ima nekoliko stotina naziva. Opet, zašto? Znači, zato što je ta stvar imala bitnost kod njih. Znači, e, priroda ili običaj arapskog jezika, da ona stvar koja je bitna, da se naziva sa više naziva. Tako da se vratimo, znači ovdje vidimo kako kako je Kur'an spomenuo sudnji dan, odnosno kako ga je nazvao sa više imena. Pa tako, na primjer, znate, znači spominje se uh, u Kur'anu Jomul Qiyama, spominje se Jomul Ahir, spominje se Esa'a i tako dalje. Znači tako na početku spomenuti samo ukratko znači, te nazive i što znači nazivi pa ćemo normalno sve što budemo više govorili znači sve će nam jasni jasniji biti ovi ovi nazivi. Jedan od glavnih naziva za sudnji dan u Kur'anu jeste jeumul kıjame. Zato svi vi koji učite Kur'an na arapskom jeziku poznato vam je odnosno vidite da se ova ova fraza i ova riječ odnosno ve dvije riječi u Kur'anu čuje spomnje jeumul kıjame jeumul kıjame i tako dalje. Ova izraz u, u Kur'anu na 70 mjesta. Uzvišeni Allah ve ala, je u Kur'anu sudnji dan, odnosno kijametski dan, spomenuo na 70 mjesta na ovakav način. Što znači ila kijama? Znači to je infinitiv od glagola qame je kum, ustati. Ili nešto što će se desiti. Pa tako, na primjer, s obzirom da je to stvar koja kada će se desiti nešto veliko, uzvišeni Allah, subaraka vata, sudnji dan naziva ovim imenom. I također je nazvano ovim imenom zato što će tada ljudi ustati. Znači zato što će ljudi tada ustati, odnosno svi će biti na nogama pred uzvišenim Allahom tabaraki wa ta'ala. Od naziva za sudnji dan je također jevmul ili posljednji dan. Znači misli se posljednji dan znači, prija, prije nego što će ljudi ući u džennet ili, ili džahnem. Također od naziva za sudnji dan jeste asaa. As odnosno, znači bukvalno prevod bi ovdje kod nas bio saat. Jer i kod nas saat znači, je slično onome što što su u arabskom jeziku korista, to je esaa. Esaa bukvama bi značila saat. Zna, znamo šta je saat, znači sat sa je nešto što ima, 24, što ima koliko minuta? 60, 60 minuta. Međutim, u osnovnoj arabskom jeziku e, ne misli se na saat koji ima 60 minuta. Nego u arabskom jeziku esaa znači čas. Jedan trenutak. Znači najmanji dijeli čvrmana se naziva esaa. Naziva se čas. Zbog čega يوزيشن الله تبارك وتعالى نزل سود ندان ابي مازو تقريبا يوزيشن الله تبارك وتعالى وصول الحج كاجو برو مايته يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله ساعه شيء عظيم وجود بوتي سباشي غوسبودارا ان زلزله ساعه وانا بوتريس ويستينو بوتريس كوجي تشي بيتي نا سودنيم Pa ondak uzvišen Allah te barekuta govori, znači tada će ljudi, znači vidite ćeš ljudi kao da su pjani, međutim oni nisu pjani, znači luče od tog straha bit kao da su pjani. Pa čutom dan, kaže uzvišen Allah te barekuta svoj bad, svoj plod, pobaći. I tako dalje. Međutim jedan do razloga zašto uzvišeni Allah te barekuta taala suni da naziva saat, odnosno časom, jeste draga braćo, zato što se on desiti u trenutku. Znači ljudi, znači kada počinje da nastupa dan, Ljudi koji počnu da nešto rade, znači, neće imati vremen da završe, da završe taj svoj posao. Znači, deset će ljudi, doći ljudima, bahetetan, odjedno. Znači, isto tako, znači, kao što dolazi smrt. Znači, koliko puta, znači, čovjek vidiš ga za dvije minute, znači, sada bio se smiju... Uh, u uh, živo priča nešto znači za minutog vidiš nema na znači, duša duša napustila duša napustila tije. Izaz zato je došlo hadis mu Allahu poksanike alejhi salatu selam. Spomenu znači hadis mu Buhari drugima i de se govori otprilike o značenju da oni ljudi koji budu koji budu muzli deve budu muzli krave, znači neće imati vremena da završi tu stvar da završi taj svoj post znači koliko će koliko će brzo koliko, će brzo, nastupiti, koliko će brzo nastupiti sudnji dani. Također od naziv za dana dani jeste jumutin. I za je došlo u fatihi, maliki je umid din. Maliki je ili maliki je umid din. Znači u drugom kraje to kao što se kaže. Znači je umid znači dan polaganja računa. Dan polaganja računa. Znači kada će ljudi polagati račun, znači oni koji su radili dobro, bit će nagrađeni za dobro, a oni koji su radili zlo bit će nagrađeni, nagrađeni suhodno tome. Također od naziva za sudnji dan, Naprimer, kao što došlo u suri Marijam, jeste jeumul hasra, dan pokajanja, odnosno dan kajanja. Jeumul hasrati, wa anviruhum jeumul hasrati, i ti pocijeti na dan kajanja. Šta se misli na dan kajanja? Znači, ne dan kajanja u smislu, kada će ljudi doći s pa se pokajati, pa se vrata Allah udjela šanu. Ne, nego kada će se ljudi kajati u smislu, no govoriti, joj, majko moja, da samo radio to i to. Pać normalno, navjernik, znači, koji će vidjeti, znači, kakav, kakav mi izhod? znači onaj nevjernik koji, koji vidi kakav mu isod, znači normalno će se kajati. Znači zašto? Zato, znači jednostavno što je došlo dan, znači nema više, ništa mu ne može koristiti, on nema što radi, znači vidio da će mu džahennam, znači biti vječno, vječno boravišni. Ja. Čak i vjernik će se tada kajati. Znači ovaj dan je nazvan Jumul Hasra, znači dan kajanja. Zato što će i vjernik tada žaliti. Žalit će kada vidi da je imao priliku i da je mogo da uradi do Pa će reći zašto još nisam uradio koje je dobrodjelo. Znači ovo je draga breća na stanu koju čovjek treba da obrati pažu. Znači saki put, i zato zapam, saki put kada vidiš priliku da uradiš neko dobrodjelo, a nisi ga uradio, znaje da će doći dan koji, će biti, koji je nazvan tim danom raditi da je tvoje prilike koje si propustio. I zato je bilo kajim, rahmetullahi alaihi, kaže kada bi ljudima, ko, kada čovjek dođe na ahiret, kada mu bilo rečeno da se vrati na dunjalu, Najmanje što može da vrati kaže vratiće bi se samo kako bih klanjao dva rekjata. Kako bih klanjao dva rekjata na fili namaza. Je zato, znači svaka prilika koja se pokažem da učiniš dobro delo, znači ta prilika će prilika se neće vratiti. Znači bilo da se radi namazu džumatu, bilo da se radi da podijeli. Sad govorimo normalno filam. Bilo da se da, bilo da se radi da podijeli sadaku, bilo da se radiš da obugo da. Uvod. Znači svaka stvar. Znači kolko se nauči Kur'ana, znači dan kada će se kaj zašto nisi naučio više. Jer zamislite kako je Naci, znači sve ste kako je kada budeš gledao ljude koji se penju. Su ono me kolko su znači Kur'ana. Pa sne ko penje, on liko, neko se penjeo liko i vidiš ljude kako te prestižu. Onda no, znači šeć šta? Ne šeć, hademoaš na neki bilo. Ne nego reći znači kažeš zašto ti nisi oti? Znači sva će se kajati zašto ni on on oti. I e zato znači mladost iskoriste u ovim stvarima. I e zato je došlo znači da, da Allahu poslanik alejhi selam se kaže posle duš ruk diskuzija bin limam hak i busum jak tani ma 5 godina prije 5 pet stvari pred u stvari pa između ostalog taj se شبابi koji je prije piramida solo nadus prestavsti a često to se točuje kada mlad, ima nad ima kuvata ima snage da učini mnogo mnogo fini i mnogo dobri mnogo dobri stvari je zato znači od naziva za sunji dan jeste jumul hasrate znači dan kajana znači dan žaljenja kada će ljudi kajat se u smislu žaliti zašto nisu ne radili neke druge stvari na na Takoe rodazima za sudnji dan jeste Al-Ghashiye. Kao što doš u suri Al-Ghashiye, hal ataaka Da li je do tebe došla vijest o Ghashi? Знаči znači, u arabskom worefkomjesku znači nešto što prekriva, nešto što obuhvata. Dan koji kad uh, dan koji će u kojem će ljudi biti obuhvatani, prekriveni. Знаči znači, nešto se misli, znači i misli se kada će nevjernici odnosno oni koji su u wasabu, da će biti obuhvaćeni sa kaznom sa svih strana. I zato od od načina kažnjavam džannamu da la sallallahu tebarek ve teala tu ga jeste da čovek neće biti u vatri samo sa jedne strane. Vatre će biti spoljnega i zadnjeg, desne strane sebe, sa svake strane će biti vatra. Sa svake strane nima će od vatri, plaha vavada, da la sallallahu tebarek ve teala sečuba. Uzmi jeste sadov prostoriju da se nalaziš, a da vatra izlazi sa, izla, izla sa svih strana. Da la sallallahu tebarek ve teala sečuba. Izato znači od od od, od od od naziva za suni, dan, jeste hal ataki hadisul ghashi. Da je do tebe došla vest ovaši? Jezu onda vidimo u drugom mjestu Allah te barekutaala kaže yoma yushumu yoma yushumu alazabu min fowqi wa min tahti arjulihim. Znaci kada im impat dođe i kada i kada i iznad njih i ispod njih. Znaci sa svih strana će ljudi da Allah te barekutaala Allah te barekutaala biti biti u pat. Tekođe naziva za sudnji dan isa yomul furud. Dan vječnosti. Dan vječnosti. Znaci ne da će taj dan mično trajati Nego taj dan je znači uzrok večnosti. I poslije tog dana znači oni koji uđu u džennet i koji uđu u džahannam, znači i džennet i džahannam su večni. Znaci oni koji uđu u džennet, dan putnika da više iznika iz znači iz ništa. Oni koji uđu u džennet, dan putnika da više iz njega izatne. Iz Među oni koji uđu u vatru, znači oni koji sušli u vatru, bile su vjernice, a znači, su u vatru radi svojih griha, oni će nakon što znači završe tu svoju kaznu izaći iz vatre i uzvišeni Allah tebaraka ve teala čij u uestu jannat majutin jehannami biyečan iza zato mišljenje ehli sunnetu vel jama'ati da je jehannami biyečan prenosi se da je no znači da se prenosi da jedan broj lame smatro da će jehannat da je doč vrijeme kada će jehannama stati znači kažu da se to prenosi od nekog broj selefa među mišljenje broj selefa znači mišljenje ko ispravno ehli sunnetu vel jama'ati jeste da je jehannami biyečan aji znači, kažu sto je jannat isto tako je jahennam, isto tako je jehannam biyečan تاكو جر ودنازمه زا سودنه يوم الحساب يوزيش ان الله تبارك وتعالى تعالى كاجه له مع ثاب شديد بما نسو يوم الحساب يوني تشمع تجستو قزن زا تو شتو دان پلاغاني راكوه يوم الحساب دان پلاغاني راكوه ازا تو برشلي بطمو نسب مناولي انا ريح ازرقوا اد اماما اد اد اد اد علي رضي الله تعالى عنه ديالي رضي الله تعالى عنه كاجه znači budite sinovi akhireta, a ne nemojte biti sinovi dunjalka. Jer kaže, danas su djela bez polaganja računa. A sutra će biti polaganja računa bez djela. Znači dan polaganja računa, gdje će svaki čovjek polagati računa, nilormalno o tome je čemu dođete. Takođeru naziva za svojni dan jeste al-vaqia. Iza waqa'ati al-vaqia, lejse li waqa'atiha kathiba. Al-vaqia'a u arabskominsku znači nešto što se desilo. Nešto što se desilo. Zašto uzvišeni Allah, tabareka wa ta'ala, odnosno događaj koji se desio? Zašto uzvišeni Allah, tabareka wa ta'ala, sudnji dan naziva ovim imenom? Sudnji dan još nije došao. Međutim, uzvišeni Allah, tabareka wa ta'ala ga spominje kao da se desio. Odnosno događaj koji se desio. I zato vidite, znači, na, uh, oni koji razumi arapski jezik. Znači, uzvišeni Allah, tabareka wa ta'ala, kada govori o sudnjim danom, govori o, u prošlom vremenu. Znači, kao da je sudnji dan već bio, a on nije bio. Zašto to Zato što je to jedan od načina odnosno stilova arapskog jezika da govoriš o onoj stvari u budućnosti koja će se desiti, međutim da je spomeneš u prošlo vremenu. Zašto u prošlo vrijeme? Znaci, nešto što se desilo u prošlom vremenu, ono se desilo, al' tako? Se znaju da se to desilo. Nema sumnje hoće li biti, neće li biti. Međutim, uzi Allah te govori o nečemu što će doći, da će se desiti. Kao da nam kaže, ma to će sigurno biti kao da je već bilo. Znaci, kao što se ubeđeno ne stvari koje su se desile Znači, budi isto tako bi, će znači, biti sudnji dan. Naprimer, govorimo o prvom, prvom svjetskom ratu, drugom svjetskom ratu, sumnja li ko prvi svjetski rat ili drugi svjetski rat, ne sumnja, zato što je bilo i prošlo. Allah je lišanu nam tako, govorimo sudnji dan, znači kao da je bio, znači sigurno će se desiti, znači kao da, kao da je već bio. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. <laughs> والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم و سلم تسليما كثيرا زاهل بريط الله جل شانه ب نونسوا صلاه و سلامه قسم الله و قسم محمد صلى الله عليه وسلم كاروزيشن يا الله تبارك وتعالى و بي كل بريته بويت صلاح جل شانه اسنسكم бог боязно шнемој тумиратио сам као правим смана الله تبارك وتعالى молимо да нас учини одони који га се бои истинском бог боязношћу једони који чумери само као правим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 Odma na samu početku da kažem jednu stvar da je uh, sudnji dan u Kur'anu uh, nazvan sebiše imena. Jedan broj u kao što je to spomenu, Hafiz ibn Hajar, ala Sqalani, u svojom dijelu kaže da sudnji dan ima 50 imena, ili više od 50 imena. Znači uzviš Allah, tebarek wa ta'ala, obaj u Kur'anu naziva raznim nazvima. Uh, odma da kažemo zašto to? Uh, Razlog tome je, Zato što, kao što vam je poznato, da je Kur'an objavljen na izvornom arapskom jeziku. I normalno, svaki jezik ima svoje karakteristike. Pa je tako, na primjer, bilo od karakteristika arapskog jezika, odnosno bilo je stalo, da stvar koja je bitna, koja je imala e, važnost u životu ljudi, da je nazivana sa više imena. Pa tako, na primjer, predislamske arabi kod njih je, na primjer, bila sablja, odnosno mač, nešto posebno. Jer inače, jedna od... Da tako kažemo, sada kada bi malo izlazili s teme od karakteristika predislamske Arap, arapa, odnosno kada bi se vratili na njihovu poeziju, videli bi da predislamske arapi koji su pisali poeziju, odnosno njihovi pjesnici, da su većinom pjevali od dvije stvari, odnosno pisali pjesmu o dvijema stvarima. E, jedna, od, jedna stvar je ljuba, znači o ženama i tako dalje, a druga stvar je rat i ratovanje. Znači žene i su subira glavna stvar, glavna fora kod njih. Tako, na primjer, sablja, s obzirom da je znači, bio e, oružje, nešto sa čim su,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 Naci spominje se uh, u Kur'anu Yomul Qiyama, spominje se Yomul Akhir, spominje se es i tako dalje. Pa ćemo tako na početku spomenuti samo ukratko, znači te nazive i šta znači ti nazivi, pa ćemo normalno sve što budemo više govorili, znači sve će nam jasni jasniji biti ovi ovi nazivi. Jedno od glavnih naziva za sudnji dan u Kur'anu jeste Yomul Qiyama. I zato svi vi koji učite Kur'an na radskom jezgu, poznato vam je, odnosno vidite da se ova, ova fraza ili ova riječ, odnosno dvije riječi u Kur'anu će se spominje, jav mu lakijama, jav i tako dalje. Ova izraz u, u, u Kur'anu je spomenut na 70 mjesta. Uzvišen je Allah je u Kur'anu sudnji dan, odnosno kijamecki dan, spomenuo na 70 mjesta na ovakav način. Što znači lakijama? Znači to je infinitiv od glagola kamajakumu, ustati. Ili nešto što će se desiti. Pa tako na primer s obzirom da je to stvar koja kada će se desiti nešto veliko uzišeni Allah t'baraka ve taala sudni dan aziba ovim imana. I također e, je nazvan ovim imana zato što će tada ljudi ustati. Naći zato što će ljudi tada ustati, odnosno svi će biti na nogama pred uzišenim Allahom t'baraka ve taala. Wa ta nazva za sudni dan je također jumul akhir ili posljednji dan. Naći misli se posljednji dan, znači prija kada u što će ljudi u džennat ili ili gehennam. Također od naziva za sudni dan jeste sa jeste Esa, odnosno, znači bukvalno prevod bi ovdje kod nas bio Saat, jer i kod nas Saat, znači je slično onome što, što su u arapskom jesuku koristila, to je Esa. E, saat, u, bukvalno bi značila Saat, I znamo šta je Saat, znači Saat je nešto što ima, 24, što ima koliko minuta? 60. 60 minuta. Međutim, u osnovnoj u arapskom jesuku e, ne misli se na Saat koji ima 60 minuta, nego u arapskom jesuku SAA znači čas, jedan trenutak. Znači, najmanji deli čurmana se naziva as-sa'a, naziva se čas. Zbog čega je uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, nazivu sudni dan ovim nazivom? Naprimen, je uzvišen Allah, tabarik wa ta'ala, usul al-hajči kažu prvom ajetu, Ya, eyuhal nasu, taku, rabbakum, inna zalzaleta sa'a ti živ na'vim. O, ľudim, bojite se, vaše gospodara, inna zalzaleta sa'a. Ona je potres, uistinu potres, koji će biti na sudnjem danu, koji će biti u tom času, je zaista velika stvar. Pa onda uzvišeni Allah govori, znači tada će ljudi, znači vidite ćeš ljudi kao da su pjani, međutim oni nisu pjani, znači luče od tog straha bit kao da su pjani. Pajuč u tom dan, kaže uzvišeni Allah te svoj bad, svoj plod pobaći. I tako dalje. Međutim jedan razlog zašto uzvišeni Allah te barekuta taala suni da naziva saat, odnosno časom, jeste draga braćo, zato što će on desiti u trenutku. Znači ljudi, znači kada počinje da nastupa suni dan, Ljudi koji počnu da nešto rade, znači, neće imati vremena da, da završe taj svoj posao. Znači, desit će ljudima, doće ljudima, te ten, odjedno. Znači, isto tako, znači, kao što dolazi smrt. Znači, koliko puta, znači, čovjek vidiš ga za dvije minute, znači, sada bio se smiju, znači, e, znači, u uh, živu pričao nešto znači za minutu ga vidiš nema znači duša duša napustila duša napustila tijelo je zato je došlo hadis muallahu pokoseni kaleh salatu selam spomenut znači hadis mu Buhari drugima i se govori otprilike ovo značenje da oni ljudi koji budu koji budu muzli deve budu muzli krve znači neće imati vremena da završi tu stvar da završi taj svoj pos znači koliko će koliko će, brzo, koliko će brzo nastupiti koliko će brzo nastupiti sudnji dani također od naziva sudnjeg dana jeste jeumudin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 na primarko što došlo svoje marijan jeste joj mojh hasara dan pokajanje odnosno dan kajanje joj mojh hasrati wa enziruhum joj mojh hasrati i ti pocijeti na dan kajanje šta se misli na dan kajanje znači ne dan kajanje u smislu kada će ljudi doći što pa se pokajati pa se vrata lahu djelšanu ne neko kada će se ljudi kajt u smislu no govoriti, ima, moja, na govoriti joj majku moja da sam radio to i to pač normano navjernik znači će vidjeti znači kaka kakao mi iskot a znači, čunaj novini koji će koji vidi kako isod znači normalno će se kajati. Znači zašto zato znači jednostavno što je došao dan znači nema više ništa mu ne može korisni on ne što radi znači vidio će da će mu đehannam znači biti vječno vječno boravište. Čak i vjernik će se tada kajati. Znači ovaj dan i je nazvan jeumul hasra znači dan kajanja. Zato što će i vjernik tada žaliti. Žali će kada vidi da ima priliku i da je mogao da uradi dobro djelo Pa će reći zašto još nisam uradio koje je dobrodjele. Znači ovo je draga breća na stano koji čovjek treba da obrati pažem. Znači svaki put, i zato zapam, svaki put kada vidiš priliku da uradiš neko dobrodjele, a nisi ga uradio, znaje da će doći dan koji će biti koji je nazvan tim danom radite te tvoje prilike koje si propustio. I zato Ibn Al-Qaim, rahmetullahi aleyhi, kaže kada bi ljudima, ko, kada čovjek dođe na ahiret, kada mu bilo rečeno da se vrati na dunjalu, Najmanje što može da vrati kaže vratiće se samo kako bi klanjao dvije rekjata. Kako bi klanjao dvije rekjata na filaj namaza. Je zato, znači, srca prirl kako ja će Da učiniš dobro djelo, znači ta prirlka prirlka će prilika se neće vratiti. Znači bilo da se radio namazu džumatu, bilo da se radio da podijeli. Sad govorimo normalno filam. Bilo da se bilo da se radi da podijeli Sad normalno, bilo da da, bilo da radi da sadaku, bilo da se radiš da ugo do. Da... Znači svaka stvar. Znači kolko se nauči Kur'ana, znači duo će dan kada će se kaže zašto nisi naučio više. Jer zamislite kako je A znači, zamislite kako je kada budeš gledao ljude koji se penju. Suono no me kolko suznali Kur'ana. Pa se neko penjeo, neko se penjeo liko i vidiš ljude kako te prestižu. Onda no, znači, će se reći šta? Nije šeći hadimaša, neka je, ne ćeć hajde mašalo neki ajil mobilo. Ne nego reći znači kad ćeš zašto ti nisi oti? Znači svih će se kajati zašto ni on, on oti. I e zato znači mladost iskoriste u ovim stvarima. I e zato je došlo znači da, da Allah poslanik alejhi salatu kaže pošto došo hadis koji je, je zabilježen u suo mustadraku Ya qatani ma khamsana qabla khamsati. Iskoristi pet stvari pred uki pet stvari. Pa izme dje kaže se sa shebabe koji qabla haramike. So juna dos prestarosti. što čovjek kada je mlad, znači ima kuvata, ima snage, nauči mnogo mnogo fini i mnogo dobrih, mnogo dobrih stvari. I zato, znači od naziva za sudni dan jeste, jomul hasrate, znači dan kajana. dan žaljenja. Kada će ljudi kajati se u smislu žaliti zašto nisu radili neke druge stvari na na dunjaru. Također od naziva za sudnji dan jeste Al-Gašje. Kao što je došlo u suri Al-Gašje, da li je do tebe došla vijest o Gašji? Znači, Gašja, Gaš u arabskom mjesku znači nešto što prekriva, nešto što obuhvata. Dan dan u kojem će ljudi biti obuhvatani, prekriveni. Znači, nešto se misli, misli se kada će nevjernice, odnos, oni koji su u Azabu, gdje će biti obuhvaćeni, sa kaznom sa svih strana. I zato od odnačina kažnjavamo džahannamu da nasallahu tebarek ve taala tu naschuva, jeste da čovek neće biti vatri samo s jedne strane. Vatri će biti s prednjega i zadnjega, desne i strane lijeve, sa, sa svake strane će biti vatra. Sa svake strane nema ljudi će od vatri lahavul madu da nasallahu tebarek ve taala tu naschuva. Aljem istesadovu postoriu da se nalaziš, a da vatra izlazi sa svih strana. Da nasallahu tebarek ve taala tu naschuva. Izato znači od od od, od, od, od, od naziva dan jest hal ataki hadis gashi. Da li je do tebe došla vijest o Vaši? Je zato onda vidimo u drugim mjestima je Allah te barekutaala kaže yoma yushum yoma yushum alazab min fowq w min kada kada impat dođe i kada i kada i iznad njih i ispod njih. Значи se svih strana če ljudi da Allah te da Allah te barekutaala biti biti ubati. Tekođe naziva za sudnji dan isa yomul furud. Dan vječnosti. Dan vječnosti. Значи ne da će taj dan mično trajati nego taj dan je znači uzrok vječnosti. I poslije tog dana znači oni koji uđu u džennet i koji uđu u džahannam znači i džennet i džahannam su različiti. Znaci oni koji uđu u džennet dan putnika da višiznika iz iz znači znači. Oni koji uđu u džennet dan putnika da viš iz njega izatne. Iz iz iz iz Međutim oni koji uđu u vatru znači oni koji su ušli u vatru a bili su vjernice, znači ušli su u vatru da svojih svoje griha, oni će nakon što znači završe tu svoju kaznu izaći iz vatre i uzvišeni Allah tebaraka ve teala ce uvesti kuma ste u džennet maghutim jehennemi biyechan exacto misli ne ihlis sunnati wal jamaati da jehennemi biyechan prenosi se recano je, znači da se prenosi da jedan broj ulame smatro da je da će doč vrijeme kada će jehennemi nastati znači kažu da se to prenosi od nekog gruca selefa maghutim mišljenje ne ihlisni ni gruca selefa znači misli ne ispravno da ihlis sunnati wal jamaati este da jehennemi biyechan znači kažu sto je džennet biyechan isto tako je jahennam, isto tako je jehennemi biyechan تاكوجر وادنازيب از سوني دان يوم الحساب يوزيشني الله تبارك وتعالى كاجا لهما عذاب شديد بما نسو يوم الحساب يوني چيما تي چيستوك كازنو زاتو شو تو سو زابورافيلي نا دان پولاگان يا يوم الحساب دان پولاگان يا رچونا اذا تو پرشلي پوتسمو اسپومينولي اونوري پيزراكو علي رضي الله تعالى عنه ياللي رضي الله تعالى عنه كانجي Nači budite sinovi ahireta, a ne možete biti sinovi dunjault. Jer kaže danas su djela bez polaganja računa, a sutra će biti polaganja računa bez djela. Nači dan polaganja računa gdje će svaki čovjek polagati, polagati račune, normalno o automećemo doći. Također od naziva za sudnji dan jeste al-vaki'ah. Iza vaqat al-vaki'ah, nije al-vaqataha kažiba. Al-vaki'ah, misku znači nešto što se desilo. Nešto što se desilo.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 Zato što je to jedan od načina odnosno stilova arapskog jezika da govoriš o onoj stvari budućnosti koja će se desiti, međutim da je spomnješ u prošlo vrijeme. Zašto u prošlo vrijeme? Znaci nešto što se desilo u prošlom vremenu, ono se desilo, al tako? Si znaju da se to desilo. Nema sumnje hoće li biti, neće li biti. Međutim uziše Allah te barek be taala govorio što će doći, da će se desiti. Kao da nam kaže, ma to će sigurno biti kao da je već bilo. Znaci kao što se ubeđeno ne stvari koje su se desile. Da će biti isto ovako ubi znači će biti sudnji dan. Na primjer govorimo o prvom prvom svjetskom ratu, drugom svjetskom ratu, sumnjali ku prvi svjetski rat ili drugi svjetski rat? Ne sumnja zato što bilo i prošlo. Allah dželle šanu nam tako govori o sudnjem Znači kao da je bio. Znači sigurno će se desiti. Znači kao da kao je već kao da je već bio. Također, je se naziv sudnji dan draga breća jeste jeumut talak. Jeumut uzvišeni Allah tebarak ve taala kaže da unzira jeumut talak primedi se spomeni. Jeumut talak znači dan susreta odnosno dan sastanja. će se ljudi sastati. Bassizma pa ostalo kaže da će se tada, znači da je to dan, znači zašto je nazvan u Kur'anu Yomul Talak, dan sastajanja? zato što je to dan u kojem će na jednom mjestu biti i Adam alejhi salam, znači otac čovjekanstva, a isto će tako biti njegovo posljednje i posljednji unuk, odnosno kako bi razumiješ sada nazal, to što je, je posljednji čovjek na dunjamu koji se rodi. Znači svi ljudi na dunjamu što su ikada živjeli srešću se na dunjamu na jednom mjestu. Od prvog čovjeka koji se prvi rodio na Dunjalku pa do onoga do onoga koji se posljednji posljednji rodio na Dunjalku. Također od naziva za sudnji dan jeste Yawmuttanat. Naći koji bukvalno kada bi preveli bio bi dan dozivanja. Naći dan u kojem će biti mnogo dozivanja. Naći dozivanje u smislu da će ljudi zvati druge ljude da im pomognu, međutim međutim oni neće pomoći. Dan u kojem e čovjek svaki biti prozivan i bit će prozivan da polaže račun. I zato znate ona hadiskoj koje smo više puta citirali da uzvišeni Allah t'baraka ve teala da uzvišeni da Allahu poslaniku sallallahu alayhi ve sellem kaže kao što doš hadis koji je izabližima Buhari u svom sahihu znači da nema čovjeka da mu se uzvišeni Allah t'baraka ve teala ne obratiti da se uzvišeni Allah t'baraka ve teala neće obratiti na, na sudnjem sunnetu dana. Dobro. Sada kad znači govorimo o sudnjem dana. Znači, brate, paži, draga, breću na ove nove stvari. Znači, sad da govorimo ovde, ne znam da li sam to rekao ovde, znači o nečemu što slobodno možemo nezvati putovanju u vječnost. Znači, pazite, mi u I kroz svaki ovaj moment, mi ćemo proći. I zato čovjek dobro, dobro treba da obrati pažu na ovu stvari. Vidjeli smo tamo prvi moment kako će se desiti kada čovjekova duša bude napuštala tijelo. Kada čovjekova duša bude napuštala tijelo. Sada ovdje vidimo jedan drugi moment, a to je prva stvar kako će početi sudnji dan da nastupa. Pa tako, draga breću, prvo sačin će početi da nastupa sudnji dan, jeste nešto što se zove puhanje u rok. Jeste nešto što se zove puhanje u rok, odnosno esur. Znači, nešto u što će se puhnuti, odnosno rok. I zato ovaj izraz esur, koji znači onaj rok, znači, s obzirom da u arapskom mjegiku može da ima više značenja, E, no što da li kao što se zabilježi mam termin iz usum sunanu, zova hadiš Šeik Albani kaže da da vjerodostojno da bla na Amra ila Asa radijallahu ta'ala anhu, kaže da je došo Arab, odnosno beduji. beduini, Allahu posalniku alejhi salatu šta je to sur. Pa Allahu posalniku alejhi salatu selam, kaže je قرن ينفخ fihi. kaže to je rog, u koji se puhti. Dakle kao što su prije ljudi, kao što se gledalo na u filmovima na roq, koji se puše, znači kako se stvorio veliki zvuk, znači sudnji dan je nastupiti sa stvari. Znači tako, što će uznišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, narediti meleku. A to je meleku se zove Israfil. Jedan broj u kao što imam Huleymi, je spomeno konsenzus islamsku učenjaka, da ona je meleku i će puhnuti urok, da se zove Israfil. Melek Israfil će puhnuti, puhnuti od koji će se stvoriti, od koji će se stvoriti. Toliki, da kajem, zvuk. Ehm. Da sve ono što je u tom momentu bilo živo na nebesima in na zemlji da će pomrijeti. Znači od tog velikog, tog velikog, tog velikog straha. Međutim, Imam Hakim je zabilježo svom mustadreku Ad Abu Hurire radi Allah ta'la onuhu. Znači jedan hadis u kojem se govori malo precizni o ovom puhanju roka. A to je, znači vi znate da uzvišten Allah tabaraka wa ta'la kada opisuje meleke. U Kur'anu wa kaže, uh, I oni činjen sješto im se naredi. Znači, la ja'asun Allahe ma'amerahum, wa fa'aluna ma'amerahum. Oni nisu nepokorni Allahu, tabaraka wa ta'ala, onome što je naredi, izvršavaju ono što se naredi. Znači, meleci ne znaju ništa drugo osim izvršavanja čega, osim izvršavanja naredbe. redbe. Međut koji je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, zadužio, zapuhanje u rok, znači, od onog momenta, od kada je dobio tu zadacu, pa do dan danas, znači, taj melek drži svoja usta na tom roku и свой погляд никако не скида с арша czekajuči Allahu tabarak wa taala naredbu da se puhne u rok i zato imam hajke zabeležio u svom mustadraku wa Abu Hurajra radhiyallahu taala anhu shejkh Albani rahmatullahi alayhi kaz zawa hadis da brđostan misli sodena i srafna, koji je zadužen za puhanje u rogu, kako mu je ta zadaća data, svoj pogled nikako ne trpne okom. Znači njegov pogled je usmjeren ka, ka, ka aršu. Me hafete i straha da kada trpne, da mu u tom momentu neće doći naredba, neće doći naredba da puhne. Također, Imam termin iz usm sunana no je zabigli je hadis u kojem Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tako je opet je je tanje pojašnjavao. Pa jedan hadis sallallahu Allahu alejhi salatu ve selam hadis također tako je kako da uživam kako da uživam. Kaže kada je melek israfil melek započne kaže kada je svoja usta stavio na rog znači prima ko svoje usta rogu znači normalno zato što se približio sudnji dan i kaže pogled nikako ne skida kaže čekajući moment kada će umreti na regeno kada će umreti na regeno da naređeno regeno da puhne u rok. I zato kao što smo vidjeti, znači da ispravno mislim kod islamskih učeniaka znači da kada o pitanju puhanja urok imaju dva puhanja urok znači jedno puhanje u rok, znači kada će umreti sve što i kada bilo živo na nebesima i na zemlji a poslije toga kada će ponovo znači od istog takog zvuka od istog takog strašničnog zvuka kada će sve biti kada će sve biti oživljeno ono što nam je došlo U sunnetu Allahu opusanika sallallahu alaihi wasallam jeste, yes, draga breća, kao što je došla od isu muslima od Abu Hurire radi Allah ta'anhu da će se sudnji... Uh, Ovdima negdje neka kesa nekosta i meni. Mm. Znači, eh, uh, znači da će se sudnji dan desiti u petak. Znači, s obzirom znači da dan petaka u petak ima svoje odlike, između ostalog od, od odlika petka jeste da će to biti dan kada će biti sudnji dan. Pa tako je, zabiljež imam muslimu u svom sahihu, Od Ebu Hureyre radiyallaha tala anhu, da Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallam kaže Khayru Najbolji dan u kojem je sunce izašo, najbolji dan od dana, misli se od sedmični dana, u dana u sedmici, kaže jeste juma, to jeste petak. Kaže, to je dan u kojem je stvoren Adam. To je dan u kojem je ušao u džennet, u kojem je izašao iz dženneta i kaže, to je dan kada će se desiti sudni dan. Znači normalno, znači dan petak ima dosta svoje odlika. Znači bilo je u lame, koje pisaro za sebna dela o khasais, odnosno spesifiknosti odlikama dana petka. Naprimer, ribnum Qayyim, rahmatullahi aleyh, u svojom delu izadu luma'at, gori ume, pa se možete, možete tam ubrat. Možete mnoho, što je došlo od odlika petka, jeste da Allah posanih sallalahu aleyhi wa sallam kaže, fa ekfiru minas salati aliyye, pa u tom danu što više donosite salavata na mene. I znači zato je pohvalno sunnet Allahu ve poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se u tom dan donosi što više, što više salavata. I zato znači kad kreneš na džumu, znači što više god Allahu sallallahu Muhammedin ma'al Znači opšte, znači da čovjek donosi što više salavata, znači, znači potrebna potrebno je. Znači stvari koje su potrebne, potrebne čovjeku. Sada uh, znači da um kažem uh, to sam kratko bio spomenu, znači kod islamskih učenjaka neka sob uh, puhaño roksa spominjanje na nekoliko u Kur'anu. Ta pierwsza duszenie Allahu Tabarka wa Taala w Surze An-Naml i Surze Zumar. Wspomniję puchańiu rok. Po Surze Zumar każe: "Suma, summa nufikha fih ikhra fa idza hum qiyam yanzurun". Pacze se porno ti drugi pult. Urok Madjutin drugi put kada se puhne u rog, tada će šta? Tada će sve ustati. Pošto idem roju leme, nači u umištenje, znači da se radi dva puhanja u to je da bro veliki broj leme, među ima imam kurtub imam imam da hajde na skalani. Madjutin da znate da ima ulame koji kaže da će biti tri puhanja u rog. Madžumi ima Hafiz ibn Kesir i Šejh Usan bin Tani. Zato što uzišni Allah t'baraka ve taala kada u sure An-Naml govori puhanje u rog, kaže puhnuće sa rog i prestravi prastr, će se Sio ne koji su so na basementa. Pa iz ovog sko gaeta? Nači Hafiz ibn Kassiri kaže su so razumijeli, Nači da ima puhanje kada će se ljudi preprebasti, kada će se prestav, prestraviti. Drugo puhaње rok da će biti kada će svi umrijeti. Međutim, treće treći puhaње rok će biti kada će se biti uži. Nači oni razumiju ovaj ajt da se to radi o posebnom puhanju roka. Među tim Allah ne zna da ispravljeno mišljenje da se radi o dva puhanja roka. I da ovaj ajet u kojem se spomeni da će biti prestrašani. Naci eh, nema kontradiktornost. Naci normalno doče se kad ga iz početka čuju, presraviče se, međutim on tog straha će umreti. Međutim od tog straha, od tog straha će šta? Od tog straha će umreti i posle toga će doći. Međutim sa konsuču znači vidite da sna o razilaženje, ja ću vam kasnije napomenti znači da među ahli sunnetu val jamaatu, možete da začinite na ovo što ćete čuti. Naci neke stvari ima razilaženja, u stvari ma koje su za akidu. Međutim neki mali im Izetim stvarima na koje se ne gradi, tako da kažemo mnogo neke drugih stvari. Znači pogledajte ovde, znači bilo kako bilo. Znači čujem vjerova da će biti dva puhanja u rog, ili da će biti tri puhanja u rog. Znači nema tu, tako da kažemo, da se pojavljava nešto kao rezultat, da se pojavljava nešto kao rezultat. Međutim kasnije ćemo malo više o tome, o tome I zato Izeto jedan od dokaza da će biti dva puhanja u rog jeste hadis koji je zabilježen u Buhari Muslim u svojim sahihima da Abu Hurajra radijallahu ta'ala da Odebu uh, od Abu Huraira radijallahu anhu da je poslanik عليه الصلاه والسلام rekao: "Ma baina an-nafqatayn". Kaže između dva puhanja u rog je toliko i toliko. Pa se spomniješ šta? Pa se spomnije dva, spomni se dva puta puhanja u rog. Sad brate pažnju e wa U kojima se govori o puhaњу u rog? Uzvišeni Allah t'baraka ve ta t'ala kaže: "Ipuhnuće se u rog i umreće sve što je na nebesima i na zemlji. osim osim koga Allah tjedne. Znači, kada se spominje puhan rok, spominje se jedno izuzimanje. Nekih koga Allah hoće. Šta se podavi pod razumije? Znači, postoje, da ta, kažemo tako, ljudi, vrste ljudi i osobe, koji neće umrijeti prvim puhanju, puhanjem u rok. Nego će šta? Nego će ostati žive. Znači, uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, određene osobe, vidjet ćemo koje su to, kako u stvaru nema spominje, da određene osobe neće umrijeti nakon prvo puhanja uroka. Odmah da vam kažemo, znači da po pitanju ovoga, znači imamo ajet, je uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže osim koga Allah tjedne, to je osim koga Allah Allah tjedne, neće umrijeti. Međutim, nemamo ujedno dostojan tekst koje su to osobe. Znači da je došlo vadi isposanika, alaihissalatu wasalam, da je to dostošen ljudi da sto poslanice, da sto ovi, ne, nemo. Nego samo imamo ovaj ajd i onda je ulema uopšte posmatrala neke dokaze i pokušala da dođe do zaključka kako bi to mogao da bude. A tako se prenosi jedno od broje uleme, kao što na primjer prenosi su od Ibn Hazma, rahmetullahi arihi, da kaže da sto meleci. Ibn Hazma kaže da to su meleci. Oni, kaže, neće nikako umrijeti. Onda on pojašnjava, kaže, zato što su oni stvorenja koji nemaju duše i kaže zato, zato neće, neće umrijeti. Posjeda broju leme koji kanže, da se to radi ovdi samo odreženom broju Maleka, da se radi o žibrilu, mika Iu in Sraffiru me lahko smrti tako dali. Jeden broj leme, kao šste na primer haffimni kesir, kanže, da se to radi šehidima. Šehidi neč umrijti. Zašto zato što uzišem Allah tebar kove tal, kaže, da so ahja un, da rabih him da so oni živi kot svo gospodara in da in dolazi obskrba. Kaže oni su odonini, Nači, ako su oni živi, znači oni su živi u Dženetu. Znaci vidjeli smo da su duše će ići da šta u Dženetu. Kaže oni neće, ni neće zadesiti. Jedan broj kaže, znači svi oni koji su umrli dok tog nastupanja, ni neće zadesiti ova smrt. To jeste, znači duše će im ostati u životu kao što smo pojasnili šta se dešava sa dušom, sa dušom i time. Međutim, draga braće, s obzirom da ovdje nema vjerodostojnog teksta. To znači ono što mi se čini, Allah najlepše zna. Da je ovdje najispravnije mišljenje oni koji kažu a među njima šejhu Sanbi Temija i isto imam Kurtobi i drugi koji kažu da kada govore ovim osobama koji su izuzeti kažu Allah najbolje zna kome će se rad. Načima osoba znači da li su to znači oni koji su u džennetu dali su to ovi međutim ima osoba međutim za koje je tačno ne znamo ko su. Jer ako vi pogledali na primjer kada se govori o sudnjem danu i poslanicima znači vidite ćemo hadis deposanikare risalatu sallallahu kada su kaže da će se da kada dođe sebi Kaže, vidjet će da je Musa, pa kaže, ne znam za Musu da li je pa unesvijest ili nije. Znači, što, znači, da, da, da će to puhanje u rok, znači, shodno jednom broju lame, kao kaže, obuhvatiti poslanike. Međutim, u svakom slučaju, znači, da znate da se jedan broju lame, znači, kao što, na primjer, šeheh u Lisabim e, tajmije, i drugi kažu, znači, da imaju osobe, međutim, da tačno da ne možemo da kažemo ko su te osobe. Znači, uzvišćani Allah, tabarik wa ta'ala, će određene osobe iz podčasti, pramanima zadržati u životu zadržavati u životu u tom momentu. Načisto da se tu radi o šehidima ili o nekim poslanizmovima, Allah, Allah najbolje zna, ali to je Allahu tebarek ve taala počas koja će zadesiti, koja će zadesiti određen određene, određene vrste, određene vrste ljudi. Euh. Odsmo piliqe su vi završili, znači što se tiče puhanja u ruk. Međutim ja bih sada želio ovdje da da napomenem, draga braćo, neke stvari, e, koji su uzgred, tako da kažemo. Znači, spomenuli smo, dotakli smo se neki pitanja. Ovdje hoću da spomenem veoma bitnu stvar. Jedna, u stvari, dvije bitne stvari. Prva bitna stvar, znači, ovdje jeste, Allah vas nagradio, znači, da vidite da su nekim stvarima, znači, i čak ako se radi o akidi, ulema ehli sunnata ili džemata razišla. Nekim stvarima. Zato kada bi rekli, znači, ko su ehli sunnata ili džemata? كويه ونا كوينا مذهب النصوص الرافعه السلفه اي تقودني ناتشي جموتوس اون يلودي كو السويو فيرو اسما القران والسنه اجماع اي اي اي انالوكي ناتشي ازوارا الشريعه قران سنه اجماع قياس نورمالو ناتشي ا ا قد Međutim, kažem opet neki mali stvari. Tako, na primjer, su se ashabi Allahovog poslanika, a.s. razišle oko nekih stvari. Koji, na primjer, stvari normalno poznato vam je i za to govorim, s obzirom da mislim da vam je poznatu, znači da su ashabi razilaziru stvarima eh, ono što mi kažemo fitha. Međutim, da znate da su razilaziru nekim stvarima koji se koji su vezani za akidu. Na primjer, jedna od tih stvari jeste viđenje относно дали اللهه possesses anikah alayhi salatu wa salam video uzvisheno galaha tabarak wa taala kadabi wa isra ila miraj baisha radiyallahu taala anha kasto zabila ji imam muslim wa sahihu kage ko kage ko kage dai possesses anikah alayhi salatu wa salam video allah jalal shanhu na Druga stvar ovdje vidite, vidite, neke sori koje su vezane za sudnji dan, to jeste detalji. Kodehli sunnata ili džemata posti Na Naprimjer, spomenuli smo uh, kada smo govorili o mjestu boravka duša. Nači vidjeli smo da jedan broj uleme kaže, naprimjer, spomenuti za duše vjernika, jedan broj uleme kaže da su oni uh, u džennetu, je li tako? Uh, Međutim, drugi broj uleme kaže da, da mu se kabor pretvorišta u džennetsku bašnju je da mu se kabor prošir tako dalje, kao što je došlo ljudi su tre misije. Znači, međutim, i drugu puću našto? Znači da čovjek u tom periodu uživa, da vijernik uživa. Znači, ta svar nije nešto na osnovu čega se gradi nešto. Kao što je, na primer, slučaj kada je u pitanju e, stvari, sifata, Allaho i tabaraka ta'ala svoj stava. Gdje smo rekli da je mišljenje ahli sunnata i džamaata, da se Allah tabaraka i va ta'ala opisuje onako kao što je pisao sebe u Da znači, je ono što je pripisao sebi u kuran, to mi sebi pripisujem. To mi pripisujem uz višenom Allahu te bareku taala. Da znači, što nema razilaženje kod ehli sunneta wal I Izatobide ta izrakat ehli sunneta wal jama'at kako su došle žestoke u tom pravcu. Da onaj koji opiše Allah te bareku taala sa nečim drugima, a nešto nazove sebe da je taki taki da onaj znači pogledajte njihov stav prema džahamijama prema ovim znači pogledajte. Među tim nekim stvarima da kažemo u malom broju stvari i nekim stvarima na kojima se ne gradi Znači, vidite da postoji, postoji razilaženje. To je jedna stvara. Druga stvar, draga braću, znači, eh, ovo ovaj je stvar sada vezano za nešto što se zove menheđ. Na način poimanja vjeri. Jer danas, znači, koliko je danas eh, ljudi, znači, koliko, danas, koliko se danas dešava razilaženja među muslimanima radi pogrešnog poimanja, da kažemo vjere. To je normalna stvar koju svi znam. Jer pogledajte ovo danas. Naprimjer, danas... Mi kada govorimo o šijama, znači neko će reći ne moja govoriti o šijama i oni su muslimani, govori la ilaha ilaha muhamadu rasulom. Ja vam kažem, da šije mrze više vas i mrze više sunnije, sunnite, nego što kršćani židovi vas mrze. I sada to ću vam donijeti hiljadama dokazano. Kada su osmanlije došle pod zidine večja, koji je vratio? Vratili šije koji su udarile na osmansku državu koji su udarili na osman spudr. Sada vaša braća u Iranu, u Teheranu nemaju nijednu jedinu džamiju. jedna jedina džamija sunnijska ne postoji u Teheranu. A pogledajte, u svakoj vlaškoj državi ćete naći, u Teheranu ne postoji nijedna. Ja čitao sam, ja sam uh, intervju u časopisu koju zove Međelle, znači časopis se zove Majella, tako mi je naziv, Međelle tul Međelle, od predstavnika sunija u iranskom parlamentu gdje kaže Znači, još uvijek nemamo ni jednog misđida u Teheranu. Kaže, obratio sam se Hamaneju, kaže, obećo je, međutim, ne nalazi se još uvijek ni jedan. Jedan se ne nalazi. E, gledajte sada. Dali, pogledajte danas, znači, koji nared Iran kao država izaziva u sunnijskim zamljama. Znači, pogledajte, znam nije došlo do, do, do građanskog rata u Bahreinu. Radi koga radi šita? Zatim pogledajte ono što se danas dešava u, u, u Siriji. Znači u zemlji koja je spomenuta na toliko mjesta u Koranu. Nijedno mjesto nije spomenuto u Koranu toliko kao sveto i Mubarak mjesto kao što je to spomenut Šam. Kao što je to spomenut Šam. Šam obuhvata znači današnu Siriju, Palestinu, Liban i Jordan. Međutim središte svega toga je Sirije, središte svega toga je Damasko. إذ اتى الذي اسرى بعبده ادرغه يعني odnosi się odnosi się na Sham